Гормоне, шекуп он, власне, функцію вибирав Тимур. Лаура лише пояснила фізичний принцип, який мав бути закладений у програму і без якого стимулятор найбільш, ймовірно, не працюватиме. Річ у тім, що за задоволення у людини відповідає допамін. Гормон який виробляється мозковою речовиною надниркових залоз, а також багатьма іншими органами. Цей гормон діє безпосередньо на центр задоволення. Більшість наркотиків збільшують потік допаміну в 5-10 разів, даючи можливість людям, що їх споживають, отримувати задоволення. Так амфетамін напряму збільшує вивкид допаміну впливаючи на механізм його транспортування. Кокаїн блокує механізми зворотнього захоплення допаміну, збільшуючи його концентрацію в синаптичному просторі. Алкоголь нейтралізує дію антагоністів допаміну. Примітка антагонізм біохімія речовина, біологічна діякої прямо протилежна дії іншої речовини. Якщо наркоман продовжує стимулювати центри задоволення, мозок адаптується до штучного підвищення рівня допаміну, гальмуючи виробництво гормону і зменшуючи кількість рецепторів, що на нього реагують. Подальший розвиток хімічної толерантності призводить до незворотних змін у нейронах. Задоволення притупляється, а згодом зникає зовсім. Знайдена Тимуром функція гормони «Шекупон» дозволяла виключати перевірку будь-якого гормону, примушуючи мозок ігнорувати згубний вплив на організм. Таким чином Тимур та Лаура перестрахувалися від того, що мозок ботів може адаптуватися до великої концентрації допомін. Функція стимуляції набула була остаточного вигляду. О 7.45 суботнього ранку бота, який до цього часу безперервно бавився з кнопкою, відірвали від пульта. Малюк довго оголтувався, його лихоманило. Очонявши, бот повернувся до депресивного напівкататонічного стану. Тимур наклав на його голову спеціальні електроди і скомпілював написаний код на мозкові плати. Запис процедури пройшов успішно, про що свідчило повідомлення інформаційної панелі. «Процедюр із чекіт and compiled саксес Тимур телющився на екран, на якому зависло повідомлення. Секунди спливали, але з бутом нічого не відбувалося. Подеколи він відключався, перинаючи важку дрімоту, потім прокидався і починав тихенько хвилити, тягнучись пальцями до пульта, на якому виблизькала кнопка. «Ну давай же, давай!» – шепотів Тимур. Від напруження на скронях хлопця виступили краплини поту. «Запускай, ну здогадайся!» Після припинення стимуляції у бота впав кровіний тиск, почалася брадикардія. Ніхто не знав достеменно, чи він куняє, чи втрачає свідомість. Минуло кілька хвилин. Тимур повторив компіляцію. Процедура наново записалась на москові плати. І знову успішно. Процесор сприйняв код. Утім, бот – не запускав Монуль. Він або не розумів, або не хотів його активувати. Алан Тарино скоса зіркали на програміста. «Я думаю, йому потрібен час», – розгублено пробубнів Тимур. Хоч він і підозрював, що проблема не в часі. «Можливо, Бот не може вибудувати логічний ланцюжок стимуляції від кнопки». Заборона користуватися кнопкою «Запис процедури». Він просто не вловлює суть процедури. «Спробуй додати команду на самозапуск після компіляції», – запропонував Аллен. Тимур ставив перед тілом основної процедури системну функцію set_autorun. Вона автоматично запускала модуль на виконання відразу після компіляції і спробував, скомпілювати змінений код Результат вийшов очікуваним Реалізований хортом функціонал по обробці макросів заблокував компіляцію На інформаційній панелі вискочив червоний знак оклику і напис Compilation failed Error 117 Invalid Descriptor Воно не хоче компілюватись, сцепивши зуби, проказав Тимур. Бачу, спохмурнів Алан. Що означає ця помилка, ткнула пальцем екран Лаура. Інвалід – дескриптор. неправильний вказівник на функцію чи процедуру. Компілятор не може заштовхати в голову бота функцію setAutoRun. Відповідно, решта коду також лишається не І що тепер докинув за їхніх спин HeadHunter? «Тільки чекати», – сказав програміст. «Чекати, поки бот не запустить стимулятор сам. Вибору в нас нема». Рінохет Хантер піднявся і залишив лабораторію. Вийшовши з будівлі Н2, Амбал потрусив цигарки в останній паці. Лишилося п'ять. Більше в цьому клятому лабораторному комплексі не знайти ні крихти тютюну. Зітхнувши, Ріно витягнув одну і закурив. Піддослідного малюка перевели в ізолятор на цьому на полі Гріно. Через камери за ним постійно спостерігали. Лаура і чоловіки дійшли згоди, що хтось повинен постійно знаходитися в Н2 і наглядати за ботом. Встановлення чергування не було простою формальністю. цілі учасники проєкту трималися разом після світанку, перебравшись до житлової будівлі. Зрідка хтось мотався до скальцького корпусу, щоб набрати продуктів, і тут таки вертався назад. Ніхто не хотів засиджуватися в Н-2. Зі спорожнілих коридорів віяло невидимою небезпекою. Першою пильнувати за заботом випало Лаурі. Через дві години її змінив Алан. Опівні. Американець поступився хетхантеру, якого о другій пополудні замінив Оскар Штайрман. Час збігав. суботній полудін плавно скочувався до вечора. Підібгавши під себе ноги, бот сидів на підлозі ізолятора. Байдуже телющився у стіну. Його життєві показники нормалізувалися, тиск вирівнявся – Пульс піднявся до 80 ударів на хвилину, іноді він починав схімлити, але процедуру Перто не запускав. О 16.00 настала черга Тимура йти на пост. Штаєрману лишалося пильнувати лічені хвилини. Свої дві години чолізь просидів на самоті, ні з ким не розмовляючи. За хвилину до того, як вийти до лабораторії програмування, Тимур тинявся по кімнаті для відпочинку. У глибині зали перемовлялись Аллан і Лаура. Неподалік, захлавши ноги на столик, похропав ріно. Ненароком Тимур опинився біля вікна. Яскраве світло з пустелі на кілька секунд засліпило його. Коли очі адаптувалися, Тимур Розявив від здивування рота. Куди він прямує? Алан і Лаура затихли. Хетхантер розплющив очі і невдоволено нахмурився. Подивіться, підвищив голос українець Штайерман, Він у пустелі. Що як він посмів залишити свій пост. Витрушуючи з голови дрімоту, Ріно підскочив до вікна. За ним наблизились американець та француженка. Ворота, що знаходились навпроти житлового корпусу, були розчинені навстіж. Оскар вийшов за периметр і почав віддалятися від комплексу. «Ідіот!» – процідив амбал, залишив браму незачиненою. Безвільно опустивши голову, Оскар Штайрман чалапав у відкриту пустелю. Челіць ледве совав ноги, але йшов прямо, нікуди не звертаючись. Руки не відхилялися при ходьбі. «Що з ним?» – повернувся до хетхантера Тимур. «Що він там забув?» – Дівчино, Ріно пальцем на Лауру. «Ти лишаєшся тут решта зі мною». Похопавши Ремінгтони, Алан, і Тимур, побігли слідом за південноафриканцем. Коли Ріно примчав до брами силует Оскара, ледве проглядався крізь тремке, драглисте Марово, що мріло над розігрітими пісками. Він покинув електронний ключ у замку, здивувався Алан. Магнітна перепустка Оскара стерчала зі спеціального отору. «Що він задумав, Ріно?» – спитав Тимур. «Він же не заражений. Він не може бути одним з них. Ми його перевіряли». «Він нічого не задумав». Хитхантер витягнув картку з вічка і сховав у кишеню. «Тоді що відбувається? Як він може піти, не забравши ключ? Це ж безум». Ти сам відповів на своє запитання Фела, це божевілля, таке трапляється. За життя я бачив чимало хлопців, чия психіка не витримувала і які просто йшли. Постійне напруження, відсутність нормального сну не всі таке витримують. Якоїсь миті солдафон ні сіла, ні упало, піднімається і плететься, куди ноги несуть. Часом прямо в руки ворога. Таке повсякчас повторювалося в американців в Іраку. Штайрман віддалявся. Над пагорбами винілись тільки голова та плечі. Його треба повернути. Зміст фрази разюче відрізнявся від голосу американця. «Ти хочеш піти за ним, Фелла?» – рівнув жестом, Запросив Алана до виходу. Прошу дуже, я почекаю тут. Образ Оскара стиснувся до тремтливої плямки. Часом він зникав з поля зору. Алан торхнувся лисини і знічено відвів погляд. Ріно почав закривати браму. А якщо він повернеться? невпевнено запитав Тимур. Нас доганяти Оскара він не збирався. Він же не зможе зайти. Ти не зрозумів, Фелла, покосився на українця Амбал. Наш Франт більше не повернеться. У нього поїхав дах цілком і безповоротно. По цих словах село Челіся злився з пустелею. Рінохет Хантер зачинив ворота. Магнітний замок закрився, видавши глухе дз, від тоді оскара Штаймана, більше не бачили. Пустеля забрала його. Ніч суботи на неділю минула без змін. З ботом нічого не відбувалося. Лавури й чоловіки на швидку руч поснідали намагаючись не зазирати одне одному вічі, кожен сам по собі, борючись із власним вічиєм. Цього дня Тимур з Лаурою вирішили змінити тактику. О 9.30 Бота перевели назад у лабораторію програмування. Обліпивши голову електродами, йому штучно стимулювали центри задоволення, після чого Тимур заново компілював на Москві плати свою програму. Таким чином, малюку намагалися донести, що, активуючи модуль, він зможе збуджувати сам себе. На жаль, ці спроби ні до чого не призвели. Бот відмовлявся запускати скомпільовану програму. Зрештою, його забрали з ізолятора і перевели до ясу. Тимур сподівався, що в спокійніших умовах бот все ж надумує активувати процедуру, або ж стимулятор скопіює і запустить зі своєї голови який-небудь інший, більш допитливий і менш боязкий малюк. Все марно. Велика стрілка годинника продовжувала намотувати кола, а результатів не було ніяких. Потрібно було вигадувати щось нове, і то швидко. Тимур намагався, однак щойно він починав концентруватися, думки розліталися, мов осколки після вибуху. Пересидівши другу ніч без нормального сну, Тимур відчував, що починає божеволіти.